Патріотичні лососі П'ять видів тихоокеанських лососів заходять у річки Північної Америки та Далекого Сходу, але більша частина їх життя проходить у Тихому океані. Мальки лососів харчуються планктоном, а підростаючи починають їсти дрібних риб. Ставши дорослими рибами, лососі кожен рік у серпні відправляються до берегів рідних річок. Вони збираються на прибережних обмілинах, звідки і розпочинають свій далекий та важкий шлях. Він пролягає вверх по річці, де їм доводиться боротися з течією, долати річкові пороги та водоспади, які змушують лососів по декілька разів стрибати, вдаряючи хвостом та вигинаючи могутнє сріблясте тіло. У поведінці цих риб вражає те, що вони повертаються у ту саму річку, та заходять у ту єдину протоку, у якій народилися. Вони долають сотні кілометрів важкого шляху, щоб відкласти ікру та загинути на тій обміленні, де вперше побачили світ. Після важкого повернення додому лососі втрачають увесь запас життєвих сил. З мільйонів риб, які зробили доблесне повернення до рідної річки, в море не повертається жодна. Пояснення сучасних учених Сила інстинкту, який кличе лососів до рідних місць, надзвичайно велика. Кожен лосось з незбагненною точністю пам'ятає смак тієї води, де він народився. Цей смак залежить від набору порід, які утворюють дно ріки, а також рослин та тварин, які мешкають в ній. Лососів пізнають смак рідної води навіть, якщо розбавити цю воду у співвідношенні однієї частки до кількох мільйонів. Крім того, доведено, що орієнтуються вони за запахом. З відключеними ніздрами лосось втрачає напрям. Проте, якщо йому не заважати, він виявляє справжні дива пам'ятливості та навігаційного мистецтва.